1631. Bécs A húsvét előtti utolsó nagy mulatságot a császárpalotáján éppen elérték. A felséges császári udvar híres neves maszkabáján, vircsaftyán, ahogy az udvarban nevezték, a felséges pár, mint a fekete sashoz címzett fogadó gazdája és fogadós néja jelentek meg. A császári hercegek és a család többi tagja a cselédeiknek maszkírozták magukat, s a többi udvari ember és asszony csúf öltözete, Fortunára volt bízva, mi szerint ki milyen cédulát húzott magának, azt szerint kellett felöltöznie, és a szerint ment is be a táncra, a fogadós és fogadós né után sorban. Négy órától hét óráig tartott a tánc, utána a lakoma alatt a fenséges császár körbejárt, és a főember vendégek közül némeiknek a maskarája nevén szólítva kupát emelt az egészségére. Smokowska grófnő formán volt, a spanyol követte egyetemben katonának költöztek. A követ párja lett, mert aki előbb lett volna, megbetegedett, és a bárra elmenni nem tudott. És így rendelte a császári ceremónia mester, mint későn jövő, hivatlan vendégnek, akit csak a nagyságos nádor közben járására engedtek a vendégek közé. Hogy az idegen asszonynak ilyen előkelő szerep jutott, Jósik a Gábort a nagy forgatakban és a sok maszka között bátori Anna hiába kereste, mert a fiú éppen a császár legújabb kamarása, Battyányi Ádám gróf dolgában fáradozott, rohonci birtokára küldte őt üzenettel és valami dolmányokhoz való prémekkel. Az udvari szálláskönyvbe feljegyezték, hogy Szmokovszka grófnő a nagyságos eszterházi nádor bécsi lakására szállt meg, még a császár palotájában fent volt. Első nap Battyányi Ádámnál ebédeltek, hova a kamarás kissé megkésve érkezett, mert a császári reggeli, mint a felség az első szobájában a császárnéval és fiával, Ferdinánd magyar királlyal fogyasztott, mint rendesen elhúzódott. És ott az éppen arra a napra rendelt császári kamarás dolga volt ital tölteni, szeletelni és más asztali szolgálatokat végezni, s ugyanúgy az étkeket előkóstolni. A késlekedésből nagy komplikáció is lett, mert reggeli után a császár majdnem minden nap két misét is hallgatott, s így csak egyre maradt ideje. Battyányi gróf késlekedését a nádor mégis inkább a felséges asszony és kisasszonyok Frau Cimereire fogta, s miközben várták a házigazdát, Bátori Annának arról mesélt, hogy a kamarást bármi buzgó pápistát csináltak is belőle, a felséges család közelében mégis leginkább a Frau merek marasztalták. Mint apa a vásott fiát elnéző szigorral emlegetett egy Aurora nevű udvari hölgyet, s megjegyezte azt is, hogy a gróf özvegy anyjának a dolog nem lesz ínyére. Battyányiné asszonyom olyan akadályba ütközik, amin nem keveset fog púsulni, mert fia ő kegyelme, ezt a nagy bécsi hajnalleányt ugyan elveszi. Mondta, épp amikor az emlegetett Battyányi Ádám a szolgálatban lévő kamarási jelvényt, a fekete szalagon fityegő kis aranykulcsot a palotában leadta, s nagy vigyázva, hogy a frauci merek közül formenténi auróra pillantását elkerülje, indult haza Bécsi lakásába. A frejungon álló zrényi házban a felsőházat bérelte, mire odaért már hárman várták. Időközben Jósika Gábor a rohoncról hozott levelekkel s a két nyári mentével is megérkezett. Jósika Gábor épp a mentéket a válaszlevelet akarta a batyányi kamarás titkárának beadni, s menni és tovább, sietni az udvarhoz, a többi legényekhez célba lőni, lovat betörni, sörből versenyt inni. A titkár az rényi ház előtt kint volt az utcán, és egy ismeretlen deákkal meg egy szemre való fiatal nővel hahotáztak. Szúnyogdeákkal és Erzsébettel a legutóbbi komédiákról mesélt, miként fent a császárpalotájában a felséges királyné és a felséges herceg kisasszonyok udvarai adtak. Az elsőt Eleonóra Császárni tartotta. A címe az volt Az elemek vetélkedése és az Istenek tetszése. Abban a táncokat maga a császárné tanította be, és a táncok mellett a beszélő szereplőket különféle állatok vontatta, kocsik húzták be az emelvényre. Krokodil, osztriga, béka, mind megépítve, kipingálva, s a német és olasz versek mind a felséges császárt és az ausztriai házad csőítették úgy való a néző előkelőségek között azt Olyat, mely a fenséges császárnét is be tudná vontatni, olyat építeni nem lehetne. Akkor még ugyanaznap este a főhercegnő fenségek maguk is táncoltak. A komédia is balett, amit bemutattak, olyan forma volt, mint egy piaci vásár. Beszélt még a titkár a télen Bécsben járó olasz kavalírokról, akik olyan komédiát adtak elő, ahol, aki a legnagyobb bolondságot mondta, az volt a legjobb, s hogy abban nemes urak is bolondoztak. Ő maga is azon kacagott leginkább, mikor jeges vízzel kellett az egyik kavalírót nyakon öntenie, s hogy nagyon sok dolog azzal nem volt, de aki nézte, mind nevetett. A titkárt inkább Erzsébet hallgatta. Szúnyoguramnak csak a hutteri leányra volt szeme és füle. Jósika Gábor így találta őket a kapuban. Úgy kiáltott rá a titkárra, hogy valaki lovát elvinni hivasson, s a nagyságos kamarás úrnak megmondja, Rohoncot ő szerencsével megjárta. A titkár csak visszaszólt, hogy a nagyságos kamarás úr még be nem ért, hanem a levelet ő is átveszi. De a kocsit az udvaron bent látva Jósika Gábor megkérdezte, a nagyságos nádor itt van-e, szúnyog szúnyogdeáktól megtudta aztán, hogy ott van, Eszterházi, a felsőházban, Battyányit itt várja. Jósika Gábor egészen olyanra emberesedett, mint az apja volt, Termetét, arcát, haját, erejét mind Jósika Zsigmond után kapta. Csak a szeme volt bátori, de nem az anyja féle színét, élét váltó, másféle volt. Világos, nyugodt, aminek hinni és amitől félni lehetett, mint ahogy a nagy bátori Istvánét, a lengyel királyét festették a krakói udvari képírók. Jósika Gábor hogy csak üdvözölni akarta a nádort, a 17 éves férfi emberek sietségével iszkolt volna tovább, Ferdinánd magyar király udvara után, mert a császári trón örököse, valahol a Bécs melletti erdőkben vadászott akkor, s ilyesféle mulatságból kimaradni kár lett volna. Az anyja, amikor meglátta, felsikított, gyengén, halkan, hogy édes, jó, magasságos Isten! Meg is kapaszkodott, Battyányi uram ebédlőpalotájának asztaláról a török szőnyeget majdhogy nem le is rántotta, aztán kétségbe esetten nézett Eszterházira, szóljon valamit helyette. a Gábor először nem ismerte fel anyját a magyar ruhás asszonyban. Csak amikor Eszterházira nézett kérdőn, az ő arcán látta meg, hogy ki is az, aki vele szemben nagy sápattan, szinte az asztalra borult. A nádor is csak lassan szólalt meg. Kegyelmedéknek úgy lehet szólni valójuk volna egymással. Magam addig titkár uram kegyelmével némi dolgok után nézek. Mikor magukra maradtak, a csendet Jósika Gábor törte meg. A nagyságos, mindenható kegyelmét és áldását kérve vagyok kegyelmednek, szerelmetes anyámnak mindenkor jó akarattal való fia a Gábor szertartásosan meghajolt anyja felé. Káborka mondta Bátori Janna suttogva, aztán az arcát és hangját is fegyelmezve folytatta. A kegyelmed egészen olyan, mint apja ura ő volt. Isten adjon neki örök békességet. Apám uram ő kegyelme és erényeit Eszterházi uramtól, a nagyságos Nádó ispán ő tudom. S kegyelmettől még, amikor Varsóban vizitáltam gyermekségemben. Varsóban, igen. Azóta hogy megy a sorod, Gábor fiam? A jezsuita páterek legjobb deákja nem én voltam, de a felséges király Ferdinánd főherceg jó akarattal van felém. Mikor vadászni megy, vele lovagolok. Hát persze, hogy vele lovagolsz. S a kápolnában is, meg az étekfogók között is az első sorokban van a helyem hanem soká nem kívánnék itt a császárpalotájában maradni. A magaméba mennék. Erdébe. A fejedelemhez? Hisz Eszterházi ellene ment. Hisz, ha tehetné, a csontjait is a szél elfújatná, s minden rákócit Erdéből kiverne. és ott gubbasztanak még rabolt jószágaikon a betlenek is. Nem mehetsz még oda-vissza. A nagyságos nádor uram nekem legkegyelmesebb jó akarom. Talán Transzilvániában is szolgálatára lehetek. Hová mennél? A fejedelemhez nem mehetsz, tudják, hogy házi nevelése vagy. Andráshoz mennél? Somjóra? Hisz az ki nem bújik a várunkból, mint valami föld alatt élő féreg úgy rejtőzik a könyvei között. Gazdasszony is van a háznál, gyermek is lett már. Igaz, leány? Mit keresnél ott? Amikor lehet, akkor megyek. Kegyelmet, szerelmetes anyám nekem ott segítségemre lehetne. Bátori Anna lehetne kegyelmetnek szolgálatára, de most ő is csak kárára, ártalmára volna. És bátori Anna most nincsen, most Smokovska grófnő van. Ezt a nevet a lengyel trónörökös, Vladislav őfelsége, mint csúf nevet Amikor királyi udvarokban és számtalan országban utaztunk együtt sok év előtt, a brandenburgi hercegnő Gyulafehérvári udvarába bátori Anna nem mehetett. Betlen István gubernátor uram kettőt szusszanni sem hagyott volna, mielőtt a torkomat elvágatja, hanem a jósika jószága tied. Somjóból és a sziládsági falvakból a jussomat is kérheted, de azok részbirtokok, akkor kákni, mint az ujjam, s annyian lakják, húzzák onnan a kilencedet-tizedet, hogy megszámlálni sem lehet. Hisz még csáki név, Veselényi anna asszonyom is lakott somjóban, amikor Csáki uram halálával az övéből elzavarták, ott már mindenkinek mindenre jussabban. Még az jószágból is van néhány jobbágy család, vagy tíz bokor cigány két kocsmátatásnak a joga, de az egyik csak szent György naptól szent Mihály napjáig, s éppen hogy a karácsonyra való disznókat és tyúkokat onnan be lehet szedni. Ennyit hagytak. Nekünk! Kerekiben annak a kevé betlen katának az ura. az az olyomi ecsetben is, a betlenek, tasnádban is semmit se hagytak. Amit meghagytak, azt vihették volna, s hagyták volna, amit elvettek, átkozottak. Férgek rágják a lelkét mindnek, úgy akarnám. Asszonyanyám, nem megy hát vissza? Nem. Varsóba megyek. Az udvarhoz. Aztán talán tovább. Rádzsivélhez, a litván herceg birtokára. Még András Somjón van, a lengyeljószág pocsékba megy. Elveszik azt is. Anyámmal tartanék. Előbb magam megyek. Meglátom, mint fogadnak. Van-e még ott mit keresni? Eszterházi és Battyányi léptek be. Nyomukban két étekfogó és pohárnok tálakkal, azok mögött mások borral, kendőkkel, mosdóvízzel. Batjányi udvariasan köszöntötte a vendéget, és intet Jósikának, most velük ehet. Csodálkozva nézte az asszonyt, kereste rajta a jelet, a bűbányomát, a királyi vérjelét. Battyányi Ádámtól tudták meg, hogy másnap délután a felséges császár Eszterházit audienciára hivatja és Szmokovszka grófnőt is az azt követő napon. Mikor a tyúkot ették, tiszta borssal, szerecsenvirággal és gyömbérrel, akkor bökte ki Battyányi kicsi zavartan, hogy még valaki kívánná látni Smokovska grófnőt ha nem lenne túl nagy fáradtság neki. Formenténi Aurora udvarhölgy, s még vagy ketten a főherceg asszonyok udvarló leányai közül egy sétára elhívnák, ha a kertbe velük kimenne, amit egy év előtt ültetett őfelsége a császárné, egészen az itáliai módis szerint, ahogyan otthon gyermekkorában megszerette. Bátor Janna nagy csodálkozással fogadta az invitálást. Kegyelmed iparkodjék, a palotán szolgálatra várják őfelségénél. Szólt az ebéd vége felé a kamarás a Gáborhoz. Hát nem vadásznak? Előbb visszatértek. Őfelsége a király a lábán sebet kapott. Csak megkarcolták, de megtértek mégis. Esterházi Miklósnak ez eszébe juttatta saját ballábát, ami a gondolatra rögvest megint sajogni, hasogatni kezdett. Fürdőre kellene menni, egészségkúrára, gondolta a nádor. Nagyságot kívánnám, hogy segítségemre legyen abban egy zálogost, miképpen találhatnék, kérdezte Bátori Anna a kamarást. Magam itt a palotában nem vagyok ismerős. deákra bizza, ha meg kell legyen kegyelmed. Őt majd a titkár úr eligazítja. Eszterházi válaszolt Battyányi helyet, aki éppen ivott, a harmadik kancsóbort öntötte le a torkán. Bátori Anna Bécsben érezte először a bénultságot, mintha valami idejekorán elárvult állatfilet volna, mint nem tudja táplálékot, menedéket hol keressen először, annyi év után lin nélkül, mintha egyik karját, szemét és fülét veszítette volna el egyszerre. Nincs, aki az álogra alkotjon, aki szállást csináljon, aki az udvarba való spanyol öltözeteket előkerítse, vagy kikémlelje az udvarhölgyek közül ki mit akar. Mint a gladiátor, mikor az oroszlánok és a vérét szomjazó pleps elé megy verekedni az életéért, úgy félte a palotát. A kikötőbe ment másnap, le a Dunára, ahol széles híd évelt át a folyón. Formentini Aurora és a többi udvarlóasszonyok nyájasak voltak, mint régi barátjukat úgy üdvözölték. Bátori Anna mégis nehezebben lélegzett, ha auróra közel ment hozzá, az udvarhölgy mellett mindig úgy érezte, amit ő maga mond, ostobának hangzik. De az udvarhölgyek úgy tűnt, megkedvelték. A császár az audiencián Smokovska grófnőt Erdélyről Brandenburgi Katalin udvaráról kérdezte, de csak a szokásokat, hogy kik a hő katolikus urak, engedik-e misézni az atyákat, és két rövid válasz után kegyesen intett, hogy elmehet. A császár hosszabban faggatta egy másik nap, de ő már a lengyel udvart kérdezte, sem Transzilvániára, sem Katalinra nem volt kíváncsi. A főherceg kisasszonyok is jelen voltak ezen a második audiencián, amely után Smokovska grófnőt gyakran invitálták, ha kikocsisztak. Smokovska grófnő maradt hát Bécsben, és csak majd félesztendő múltán utazott tovább a császárné titkos kérésével és némi aranyával, a nagyságos nádor fájdalmával és Jósika Gábor sürgető reményeivel. A császár és a császárné a titkos munkára, minek elvégzésével Smokovska grófnőt megbízták, rendes követet nem küldhettek. Hogy a kontinensen a Varsói udvar és az Ausztriai ház legújabb szövetségének idő előtt hírekeljen, nemiken akarták. A főherceg kisasszony hozományáról és a sziléziai hercegségről kellett egyezkedni, Vladislavot a trónörököst meggyőzni.